I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, 2064, Red Only Memories, The Bridge, Friday the 13th, The Game och lite mer om Call of Duty Black Ops 4. I Nördsnack kommer vi prata om Call of Duty Black Ops 4, hur det hjälper krigsveteraner och om Red Dead Redemption 2 filstorlekar. Sen så har fanen läst Old Man Hawkeye. Det här avsnitt 157 av A Bit of Nerdiness. Innan vi hoppar in i allt det roliga eh, Vi kan ju säga så här också först Hej Chad, det är Hej! Eh, innan vi hoppar in i allt det roliga Så tänkte vi börja med lite info Kommer inte påverka er så tittar senare Eller lyssnar senare Men ni så kollar live Så kommer det här påverka lite Och det är att vi kommer eh, Om ni inte har kollat in vår trailer Eller min info vi har släppt på Youtube Så kommer podden finnas i två delar i framtiden Spelsnack som vi kommer ha i 30 minuter Där det är bara rent flyt om spel Som vi har i 30 Och sen hela podden som vanligt då Så det enda som händer nu när vi spelar in live Det är att efter de här första 30 minuterna Spelsnack så kommer vi säga tack hej då Och hela det där fadde Som sen klipps bort i det, det vanliga Så ser ni live så säger vi hej då Första gången, sitt kvar För det kommer mycket mer Efter det, utan 30 minuterna Det är just bara för spelsnack då Hoppas alla har förstått eh, varför vi är så, Det är för att vi eventuellt ska gör, få lit, göra lite reklam på en speciell Facebook-sida med jäkla massa följare och sånt. Så de ville ha en trailer och att de, vi skulle släppa 30 minuters avsnitt. Det är min PS2-dealer som håller på att fixa och dona det här. Sen har jag inte jag hört så mycket mer så vi får se. Men vi bara, det är väldigt omöjligt. Så vi delar upp så här helt enkelt så... Jag har vi vet också fler som gillar speldelen Och sen inte fastnar lika mycket för nördsnacksdelen Som Mr. Ronny Ståhl som inte anser sig själv som nörd Utan han när <laughs> <senare> vi <snackar laughs> Den stora icke-nörden Precis, som han är väldigt hård med att trycka på Men det är bara det vi tänkte Så kolla ni senare, gillar ni som sagt spelsnack Ja men kolla in den då, bara om det är allt ni vill ha uh, Ska vi hoppa in i spelsnack då? Ja, men det kan vi väl göra. Och jag tänkte faktiskt börja med... Vad heter Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Uh, släppte första gången 10 juni 2016. Utvecklat av Frogwares. Och släpptes i plattformarna PlayStation 4, Xbox One och Microsoft Windows på PC. Det här spelet är uh, ganska rätt och slätt. Du ska... Du spelar för Sherlock Holmes... Du får lite uppdrag och du ska helt enkelt läsa av folk. Tänk den här tv-serien med Cumberbatch, lite åt det hållet. Du möter karaktärer, du kollar på det, hur de är klädda och allting. Och då genom det så kan du läsa av hur personerna är. Första personen du får typ ett uppdrag av är en liten pojke. Och det är så här, han är fattig men hans kläder är ändå ihopsydda såhär ja, när hål är i så är det någon som har sitt igen det hålet och liknande så då står det typ, ja men hans föräldrar verkar bry sig, även om man är fattig så försöker de ändå ge det bästa de kan och han har någon så sjukdom och lite sånt där som de går igenom och sen har han ett halsband där det står hans födelsedatum då säger det så här, ja men det här är Tom han är åtta år, hans föräldrar är fattiga men de försöker ge honom så bra grej som möjligt, då har du liksom Tom det är det de hela allt börjar på och sen genom det så kan du ställa vidare frågor sen. När Tom och berättar sin berättelse, och har du läst av någonting speciellt från honom, så får du tre olika svaralternativ kanske. Och då kan du välja ett av dem för att försöka ja, se om han ljuger om att tala sanning eller liknande. Och sen ska du helt enkelt ut och göra uppdrag. Eh, av, om vi tar till exempel den första killens uppdrag, det är att hans pappa är borta. Så du, då ska du gå hem till den här det Tom eller vad han heter och eh, undersöka vad hans pappa kan ha tagit vägen. Och det, det är här det som inte är så jätteroligt med spelet är. När det gäller att söka uppdrag och sånt här, det är bara att stå, hitta papperslappar. Läsa papperslappar. Det är typ det enda jag har gjort i hela spelet. Hitta papperslappar där det står någon information. Det är oftast en adress. Gå till den adressen. Hålla utkik efter någon och liknande. Sådana där grejer spelet det kom 2016, det, det håller inte upp än idag, liksom det här grafiska röstskådespelarna är okej okay, men uppdragen är sjukt tråkiga eh, när man, som sagt, det är bara att leta papper och tyvärr så när jag har listat ut vad jag ska, vad jag ska göra så låter spelet mig kanske inte göra det vissa gånger som ett av uppdragen så ska du gå till en pub och då är det så här jag, jag hade fått letråden att det är någonting på pubben som det har hänt någonting. Men när jag kommer till pubben och ska rycka i död så står det Nej jag är inte törstig än, säger Sherlock. Och jag bara, men det är ju hit jag ska. <laughs> när då visar det sig att jag hade liksom, antagligen missat några papper eller så hade jag inte vänt på dem och kollat här. Jo, det var så, jag hittade en lapp i en ficka. Där stod, ja ah, det är den här pubben Så jag la tillbaka pappret och gick. När då ville de att jag skulle vända på pappret och märka att den är kladdig, att den har suttit på en väg för det är klister på baksidan. Mm. Då fick jag gå in i pubben Men det hade ju inte med någonting att göra Att det där klisteret var där Men spelet tillät mig att gå vidare Förrän jag hade kollat på allting liksom. Okay. Och det är sådana grejer som bara sätter stopp för mig För det gjorde ju att Jag helt plötsligt, nej men då är det inte dit jag ska Och börja springa runt helt öppet ändå Och börja leta Och så bara, nej det var den där lilla klisterdelen Som jag skulle hålla koll på Och det är massor med sådana där dumma grejer men alltså vad, hur, vad är det för lappar jag fattar inte riktigt vad lapparna kommer in i det. Det kan vara som helst. I en bok så har han skrivit något en adress. I den här fickan som jag hittar då är det ju en vad heter det? Då är det bara reklamblad från den där pubben. Okay. Så då förstod jag: ja, Men det här är från den pubben Då lägger jag väl gå dit och kolla. Det är ju bara sådana dumma grejer som bara Jag ger mig nya adresser där jag ska tror att vi stöter på någon person. För när jag kom till pubben då var det så här: Ja, men det finns en mystisk person här. Ja, vad hur ska jag kolla, kolla på honom? Han har mustasch. Fick jag få får man stå och tjuvlyssna, han har mustasch och han dricker inte alkohol. Gå och leta, om ja, men den här personen har mustasch. Nej men han dricker en öl, det är inte han. Gå vidare, ja han hade, har mustasch och dricker vatten. Det här, this is my guy. Det är så, sådana uppdrag liksom. Okej. Okay. Uppdraget efter det då fick jag en helt ny person, en unge kom och så sa bara, Sherlock, följ efter aftan här. Och då fick jag spela som det Jag ska smyga efter den här snubben utan att bli upptäckt mm. Det är liksom, det är sådana uppdrag Och har ni spelat Assassin's Creed-spelen Där man ska smyga efter folk Och förhoppningsvis har ni gjort det Och förhoppningsvis hatar ni det Lika mycket som jag gör det då är jag ta och tar mig fan ännu värre. För det tar bara lång tid. Det gör ingenting och det, håller, det känns som att det aldrig tar slut i så här. Oj, nu står det två poliser här framför jag måste ta en annan väg. Ja, men det är bara runt ett hörn. Det är inga hinder eller någonting utan det är bara runt ett hörn och så får jag gå vidare. Och så spelar de på det alldeles för länge. Så spelet, det lät jätteintressant. Jag hade hört talas om det här spelet. Ja, men jag hade aldrig någon prata om det efteråt. Men nu var det så här när jag väl fick tag på det här själv och testade det. Så förstår jag varför folk inte pratar om det. För gameplayen var jättetråkig. Det är så här. Batman och alla de där tio andra spelen. Som man spelar och spel och sånt. Där man gör sådana här. Utforska och försöka hitta ledtråd och sånt. Gör det hundra gånger bättre än vad Sherlock-spel. Där allt går ut på att göra sånt. De, de har helt inte, inte lyckats på den fronten. Så. Tyvärr så kan jag inte säga så jättemycket om spelet, för jag tycker storyn, jag spelade inte tillräckligt för att få en fullkomlig story, utan jag vet liksom att det är någonting med den här unges äh, pappa som har försvunnit, som har lett mig till den mystiska mannen, den mystiska mannen har lett mig vidare, och så det, det, det, men det ger mig ingenting, jag har inte kommit så pass långt att jag vill fortsätta, för det var jättetråkig gameplay. Och just att det är så pass gammalt så känner jag att Nej, jag släpper det helt och hållet nu Så jag kan inte rekommendera det Jag tog ner det nu på PSN har ju en rea just nu Så jag köpte det för 69 kronor Så jag känner i alla fall inte att jag har förlorat jättemycket pengar på det Men jag kommer definitivt inte ta upp det igen För det var inte ett bra spel tyvärr Men då tycker du inte att de är värda de 69 heller skulle jag säga Nej Nej. Absolut inte ens de pengarna Jag är bara inte lika ledsen Att jag förlorade A de pengarna Absolut, absolut. men då, då kände jag bara genast direkt att Jag tänkte, jävla vad rea Perfekt, då kanske jag också ska testa Men säger du att den inte ens är värd 69 spänn Då tror inte jag att jag tänker ta ner det jag heller liksom. Nej, när hela det spelet liksom Ska leva på gameplay Och hela det här letrosgrejerna Och letro, hitta letrådar Är helt meningslöst För det ger mig bara nya adresser och liknande och den andra gameplayen med att följa runt och göra sådana där små grejer. Det är bara tråkigt och tar lång tid. Ja. Så det, det här spelet ger verkligen ingenting för mig, tyvärr. Surt. Eh, vad hade du spelat? Eh, jag har spelat eh, 2064 eh, Read Only Memory eh, okay. på PS-vitan, såklart. Eh, jag försöker suga ur PlayStation på varenda gratis spel de tänker ge mig tills de slutar. Eh, så, såklart. Jag är Playstation Plus-spel för den här månaden eh, Utvecklat av Midboss eh, Släpptes faktiskt första gången 2015 Men till PC Men först i januari 2017 Och om jag har förstått det hela rätt så är det lite pimpat Sen 2015 också Det är lite nya dialoger Lite nya, till och med röstskådespelare Tror jag till och med var några nya också Dessutom i den här varianten eh, Den släpptes januari 2017 Kom den till PS4. Så det är inte jättegammalt om man tänker sig det Release-datumet. Spelet utspelar sig såklart 2064, alltså 2064, så om en 30, 40 år eller någonting. 50-60, ja jag är inte 40 säger vi typ. Och det utspelar sig i vad jag. Jag har inte fått någon bättre förklaring än att vi fortfarande är på den här jorden. Så att. De kallade det för Neo San Francisco. Så jag bara antar att det är San Francisco idag också. Bara det att det var någon som tyckte att de behövde slänga dit ett Neo innan. Eh, eh, världen, världen är ju ganska så mycket mer modern eh, i spelet än vad den är idag. Man har börjat få eh, vad heter det? personal assistance. Alltså robotar som sköter det mesta skulle jag säga. Istället för att ha en smartphone, istället för att ha en padda, istället för att ha en dator Så använder du idag en robot då Den är i stort sett som Siri fast den faktiskt har en kropp Om jag har förstått det rätt Som springer runt och hjälper dig med allt du kan tänka så Tänker du i stort sett på att jag är hungrig Då kommer den att säga att du har så här många ställen i närheten Och jag rekommenderar dig att gå till det här stället På grund av dina tidigare val typ Eh, företaget som faktiskt har utvecklat de här Kallas för Parallax eh, Och det är i stort sett de som står för all den här utvecklingen Och de som släpper alla de eller som håller i dem och säljer dem eh, De kallas för ROM Och då vill ju man nästan misstänka att det är read only memory Men nope The ROM är förkortning för Relationship and organizational Managers så jag har inte förstått än så länge var titeln kommer ifrån. Men skit eh, skitsamma. Eh, du spelar som eh, en journalist. Eller någon som vill bli journalist. Så långt som jag har fattat det. Han vill skriva texter. Och han skickar in lite sådana här insändare lite då och då. Eh, vars vän har blivit kidnappad. Och du får reda på det här genom att spelet börjar i ditt, din lägenhet. Där du kan välja lite olika grejer. Det är klassiskt peka-klicka. Du får bläddra bland prylarna med D-paden eller med vänstersticken. Och så kan du ju såklart välja som i alla andra peka-klicka-spel. Peka, peka, klicka eh, titta på saken. Använd saken. Prata med saken. Tror jag också är väldigt ofta man kan göra. Eh, och... Jag förstod inte alls vad jag skulle göra i början. För du blir egentligen bara inslängd i din lägenhet. Och det finns en jävla eller finns ett par, del, par grejer du kan titta på. Bland annat du har en gammal dator stå där. Eller en gammal skrivmaskin. Eller vad han kallar det för. Eh, du har din, ditt kök du kan kolla med och prata på. Eller med lite grann. Eh, ganska gulligt för sinken. Eller vad fan heter det på svenska. Vatten. Vad va heter det? Vattenhorn eller. Ah, diskon, diskon ja. Tack, diskon eh, Är fylld med någon grön gegga Så att såklart försöker de ju få mig att framstå som en En slob. Eh, Pratar du med den så typ bubblar den åt dig Så att du kan nästan prata med din disko eh, Hur som När du har egentligen tröttat ut Lägenheten, du har pratat, du har gjort Allt du kan i stort sett Så går du och lägger dig, sover Mitt i natten så bryter sig någon in I din lägenhet och ställer sig mitt i lägenheten och stirrar på dig. I stort sett. Och Tänk på att det här är... Oh, om det är 8 eller 16 bits grafik. Alltså det är inget jätteavancerat. Det är, det är väldigt basic. Mm. Eh, och när du vaknar upp och öppnar ögonen. Då står det en robot mitt i ditt rum. Som berättar för dig. Och det här är mitt i natten. Som berättar för dig att... Din kompis... Är, eller ja, Din kompis är kidnappad Och han såg allting Och att han är utvecklad Av din kompis Och har gjort den här roboten Till i stort sett Alltså Jag kan inte riktigt definitionen på det här Men AI, alltså Artificial Intelligence Brukar ju oftast Vara, alltså vad heter de i robotreglerna De brukar oftast vara styrda till sådana prylar Den här saken är helt självtänkande och kan programmera om sig själv. Okay. Så att när han lär sig någonting eller han ser någonting eller förstår någonting eller får någonting förklarat för sig. Då går han i stort sett genom sitt system och programmerar om det så att det är självklart liksom. Om du säger att du ska skaka hand med folk du träffar på. Då går han in och lägger in det Okej okay, shit jag ska, jag ska liksom presentera mig Och räcka, sträcka fram handen som en liksom hälsningsgest Så att han kan liksom lära sig saker Och det här har varit ganska mycket hush, -hush eh, Från din kompis För att han jobbar ju på Parallax såklart Som utvecklare på de här robotarna Men det här har han gjort på sidan om Och Parallax verkar inte veta någonting om det för att det här skulle ju dessutom kunna göra så att. Det, eller det skulle betyda att han, den här roboten kan bygga egna robotar. Alltså klassiskt. Mm. Eh, klassiskt världens undergångsstil. Bara det att den här verkar vara väldigt snäll och gullig och söt. Så att han vill. Han har egentligen bara flytt när han. När det kom in folk hos din kompis som då heter Hayden. Eh, när de kom för att kidnappa honom. Då drog han bara. Och genom att kolla i. Haydens almenackor och sammanställa all info han visste om Haydens kompisar så visar det sig att jag är den som är störst sannolikhet att jag skulle tro på historien och att jag skulle kunna hjälpa till överhuvudtaget och därifrån utgår vi, jag och den här roboten ger, ut, ger oss ut i stan för att försöka hitta Hayden igen Okej. Okay. och det är i stort sett det spelet, jag har kommit ett par timmar in men jag vill inte berätta allt för mycket för jag tycker ändå storyn är halv intressant. Man får träffa på väldigt många färgglada och roliga, intressanta karaktärer. Men du bör verkligen gilla peka-klickaspel mm. för det. Annars är det verkligen ingen mening. Dock, jag blir väldigt... Jag tappar väldigt lätt bort mig i peka-klickaspel för det finns så jävla mycket att göra oftast. Alltså det är så mycket grejer att peka på. Det är så mycket grejer man ska göra med allting. Men det här känns ändå neddummat lite grann. Så det är ändå... Det är halv... Uppenbara pussel I alla fall så här långt Som att säga okej okay, du, du flyttar på dina böcker Som du har på skrivbordet Under skrivbordet ligger ett ID-kort Ja ID-kortet kanske jag bör plocka upp och ha med mig För det kommer jag ju garanterat ha användning för till exempel Och sådana saker Så att nej, det är superkul så För er, det funkar dessutom På PS4 Så att för er som inte har någonting att göra Kan ju absolut ta ner det nu när det ändå är gratis spel Och testa det någon gång skulle jag säga jag tänkte fråga den grafiska delen, för det är ju 16 bit ja. Och jag såg PS4, eller den sortalen som är på PS4, ja. och fattade noll av det här spelet. För mig oh. såg det ut som att det bara var dialoger. Du sa att det är som ett peka-klicka-spel. Ser du hela din karaktär och kan gå runt med den och sånt? Nej. Okej, okay, hur funkar spelet då då? Alltså, du får ju i stort sett... Eh, du får ju se rummet. Okay. Och så kan du liksom välja med D-paden. Du har liksom ingen mus heller riktigt. Utan du kan bläddra mellan alla prylar som du kan integrera med. Okay. Så att om du, vi säger till exempel att du har den här hans första rum, hans lägenhet. Och då kommer du att se typ att datorn är highlightad med ett vitt streck runt den. Eller en vit, vit fyrkant liksom runt själva datorn. Då innebär mm. det att du är på datorn. Och då kan du trycka på kryss. För att integrera med, eller integrera, det är fel ord. Interagera med den, kanske är rätt ord. Skitsamma. Oh. För att välja vad du vill göra med den. Och då kan du välja att antingen titta på den, använda den, eller använda andra saker på den, tror jag. Ja, och väljer du då att till exempel gå med D-paden till höger eller åt vänster, då kommer den här fika, eller den här liksom highlightningen av sakerna flytta över till nästa pryl som är liksom bredvid datorn. Och så kan du göra samma sak med den. Men du ser mm. aldrig dig själv, utan du flyttar från rum till rum liksom. Mm. Och när det kommer upp personer, då kommer de upp på sidan av och bara brötext, eller? Eh, ja och nej skulle jag säga. För att människor du träffar, de ser du helheten utav. Alltså du ser okay. ju hela dem. Ja. Men när de pratar så dyker de upp självklart i en liten ruta nere på vänster hörnet, tror jag. Och mm. brötext på sidan om dem. Kla alltså. Klassiskt PS Vita tänkte jag säga mm. Typ sådana, den typen av spel Skulle jag säga Har du några valalternativ när det gäller texten Eller är det, det enda gameplayen I spelet just det här peka klicka Att leta pusselgrejer eller Nej är... du har ju dialogval Alltså ja, alla, alla, alla Alla gånger du pratar med någon Så mm. kommer de att säga Några saker och sen får du Lägga in ditt ord i dialogen Liksom mm. så du får ju, du, Men då får du ju för bestämda val Oftast mellan Tre till fem stycken Som du kan välja att liksom Gå vidare i konversationen med mm. Och men då låter det ändå som att det är lite mer avancerat Än det jag såg i alla fall När jag såg den där trailern För då var det ju bara massor med bröttext Jag såg ingenting av det där klicka delar för fem öre ah, okay, Så jag bara, ja. jag, vet inte, jag har ingen aning om vad det här spelet handlar om Så jag bara, nej då pallar Men <laughs> det som du pratar om Då verkar i alla fall finnas någonting att göra Ja, ah, Jo men det, det finns absolut Och jag skulle till och med säga så långt Att det är inte jättemycket Prat, alltså det är en okay. del prat Men det som jag tycker är väldigt intressant Är att det är inte bara brödtext det är som, Du har ju fortfarande någon som läser det för dig också Så du behöver ju faktiskt inte titta okay. Du behöver inte läsa om du inte vill Utan du kan ju också bara Låta den prata ut det Och det gör jag, jag, jag tror jag till och med Följer med i texten av någon anledning Jag vet inte varför mm. Men jag lyssnar ju på vad de säger för dessutom du... så är, det, är det ju så att den där lilla profilbilden, eller vad man ska kalla det för för varje karaktär, som dyker upp när de pratar. De mm. har ju inte motion capture i helt fel ord. Okay. Men den har liksom ansiktsuttryck och de har lite sådana prylar som ja, faktiskt ja. händer. Så det kan vara intressant att kolla på lite andra ställen än på texten ibland också. Mm. Men du rekommenderar det här spelet helt enkelt. Ja, men det skulle jag säga. Och, Allra helst på vitat Där man faktiskt inte har jättemånga bra spel längre Nej, <laughs> då så Nej, men det är inte ett spel jag skulle sätta mig framför PS4 På skärmen och spela tror jag då, mm. då finns det så många andra bättre spel Men har du ett vita Eller du du kan ju självklart spela den på PS4 med Men då tror jag inte du ska ha något annat spel Som liksom hägrar i bakgrunden Utom Nej. Kör det handhållet i sådana fall mm. Ja, men då så jag har också ett PS Plus-spel eh, som jag tänkte ta upp. Och det är The Bridge. Och eh, det släppte första gången 22 februari 2013. Och är utvecklat av The Quantum Astrophysics Guild. Och det här spelet är då Quantum Astrophysics. Hur eh, man nu ska förklara det på ett lätt sätt. Eh, spelet, det är helt i svartvit nästan blyert tecknat allting och sen är det som vad ska man säga, som överallt på, kan det vara det som, du spelar som en professor eller vad han är och huset som om man går runt i ett hus är byggt på olika sätt med olika, det kan vara jättesvårt förklara i spela när man inte har bilder framför sig eh, lopar ungefär kan det vara mm. i huset och då ska du genom att du kan bara gå fram och tillbaka med tangenterna eller pil fram och tillbaka styrkorset och R2 L2 så snurrar du hela världen. Och om du snurrar då liksom så att det blir en som en backe ner, då kommer ju inte han kunna stå kvar på sin plats, så han börjar ju glida ner då för den där backen. Och på så sätt ska du lösa pussel genom att använda de här looparna för att få honom att komma runt för att komma till rätt dörr. För att stå han nere vid en vägg och kan inte gå till bäggen då måste ju du snurra så han åker genom hela loopen och landar uppe på den där genom att snyggt använda grav eller det det eh, vad heter det då? gravitationen så att han svingas åt det hållet och liknande. Mm. Och det är så hela spelet funkar. Och sen är det bara att ta pussel det kan vara nycklar utsatta på banan så att du måste få nyckeln att komma till dig för att du sen ska flyga vidare till den här eller gå vidare, komma till en dörr låsa upp den och ta dig vidare till nästa bana men det kan också ha så här hål i banan så om nyckeln drar iväg ja, men då är det bara börja om och liknande, och sen kommer det så stora stenblock ungefär så du måste passa det för så att du måste hålla koll på det stenblocket. Så att inte den landar eller kommer i närheten. Bara du nuddar det stenblocket, så har du förlorat. Så nu måste du få den att snurra runt på vissa sätt. Medan din gubbe på ett. Och eftersom du bara har de här fyra liksom styrningen att du kan gå från vänster till höger eller snurra vänster till höger hela världen. Så blir pusslerna väldigt, väldigt svåra. Och sen drar de sig vårt och grejer att. Och det har jag knappt fattat Kommer du i Vortex Då måste du vrida världen så pass Att Vortexen inte finns längre Det är som Om man tänker att Hur ska jag förklara det Vortex är helt enkelt som ett svart hål Alltså det är som Man ser som vad ska man säga? Som en tratt ungefär ja. Så åker du in så blir du än i tratten okay. Så då måste du vrida världen Tills det ser ut som att det inte finns någon tratt längre Och då kommer din gubbe upp som vanligt men tar du ett steg Då kommer ju tratten tillbaka För då har du fuckat upp hela den där vortexen Och då måste du vrida lite till Och lite till och lite till uh, Det jag hatade <laughs> Det här spelet är De använder den här matematiska Och liksom fysiska och allt det här Perfekt måste jag säga Det som jag har testat det mm. är, det, Du måste vara precis för att klara de här grejerna Lite senare i spelet Och det märks att det är en Som sagt, vad heter de, Physics Guild Eller vad de heter de kan det här. De vet mm. exakt vad de håller på med. Jag som är dum i huvudet kan inte det här och jag hatar pusselspel. Så det här var verkligen ingenting för mig Jag kollade på det och det såg intressant ut. Och jag tänkte och så just att men att du måste liksom hitta olika vägar och är det en loop liksom ja det kan vara så här, hela cirklar som går in i varandra så att du måste typ glida runt för att hamna på en Bana som du inte såg från första början För att du typ har vänt hela världen runt För att bli som en ny pur, alltså Som en ny väg som har bildats För att du har glidit runt Hamnat på andra sidan och då kan du gå eh, Det här var jättekomplicerat. Det är gratis nu till PSN <laughs> Gillar pusselspel där du faktiskt Vrider på världar och sånt Då kan det här vara ett spel för dig För mig var det här alldeles för avancerat Speciellt så fort Vortex kom in Som vi har ute ur spelet ska jag säga och det är typ värd två. Jag klarade det när det var de här stora blocken eller så här stora bumlingarna som kom mot den. För då kunde jag börja lista ut. Jag dog kanske 5-6 gånger så listade jag ut att nej det här blocket måste hamna så att den precis missar mig så att jag glider under och vrida hela världen och sånt där. Det kunde jag men så fort jag kom till Vortex och andra såna grejer då var jag borta ur det här spelet så jag kan inte prata jättemycket om det. Men jag förstod ingenting. Så tyvärr, jag kan inte rekommendera det heller Jag har spelat väldigt lite den här veckan Så jag kan rekommendera Jag sitter ju just nu bara och väntar på Red Dead Redemption 2 Så nu är det så här. vad har vi för billiga spel? Ja men det där jag hört ska vara bra, det är sög Ja det här är gratis, det <laughs> passar inte mig Men du, så det är lite så här... kan man ho hoppa man också? Eller är det bara Nej, gå? bara gå Och bara vrida världen Oj. Så det är jättesvårt ja. Så du måste blanda det här Landa rätt Och det är inte så att, har du vridit hela världen det är inte så att du kan gå upp för den där backen utan du kan hålla tillbaka så att du kanske glider lite saktare och sådana där grejer. Så jättesvår liksom hela den där pusseldelen. Men det är så pass matematiskt att det ska, det kommer gå men du måste vara li tillräckligt listig eller för att komma igenom den där. Musiken är så repetitiv och sånt. För mig fast det verkligen ingenting som höll mig kvar. Men jag tänkte nu innan vi avslutar det här eh, spelsnack bara kort nämna, för vi har ju faktiskt testat fredag den trettonde, The Game. Ja. Oh. Men, eh, vi, jag vill bara varna er som går in, för det här är gratis nu till PSN. Och jag vill varna er som kanske funderar på att köpa det här efteråt. Det finns typ inga som spelar det här på PS4 just nu, online. Ska du skaffa spelet, det spelet, spelar med vänner. För jag har suttit, vi, du och jag testade, vad satt vi då? 5-10 minuter tills vi lesnade? Ja, oh, där någonstans. Sen satt jag själv en kvart och väntade för att komma in. Då kommer jag in i en lobby med mig och en till snubbe. Det är så här, counselor och en Jason, det funkar ju inte. Så jag hoppade ur. Det är Aj. inte så att de drar ihop ett helt lag, utan du hittar en till person på per en kvart. Så tyvärr kommer man inte hitta om man inte har några polare. Men gameplay-delen var något intressant. Det är liksom en spelare som Jason, de andra spelar äh, counselor. Vad är det på svenska? Äh. Ledare. Lärare Ja, det är ju något sådant Lägerledare. Kampledare, ja men precis. Ja. Som ska försöka fly därifrån. Man ska kunna döda Jason också, men det har jag sagt. Det vara typ omöjligt. Annars är det man ska springa, gömma sig. Man ska hitta bensin och nycklar till en bil för att kunna åka iväg. Man ska kunna vänta, tills, vänta ut tiden tills polisen eller något kommer och liknande. Du och jag testade det här jättelite mot bara varandra för det var det vi lyckades få ihop. Ja. För mig, det jag känner med det här är att Jason är pff, på tog för OP. För att jag ska tycka det här spelet var kul, det lilla vitestade. Uh. För det är så att Bara du rör dig minsta lilla så får Jason som vitt runt där du, din där den heter en av counselors är. Uh. det är liksom Jag vet exakt var du är. Och när jag kommer nära, närmare dig, jag hör exakt var du är i rummet. Så jag hade inga problem att döda dig, du hade inga problem att döda mig. Så... Eh, det är inte värt att köpa vad jag tycker just nu Och nu när det är gratis Ta ner det men då gäller det att du har polare att spela med För du kommer inte hitta någon online det är så här, Jag vill bara ge ett varningstecken för det För jag hade förhoppningar att gå in och testa Köra några matcher Sitta en kvart för att möta en till Pers Och sen bara nej Det var, det var, det var min upplevelse av det Sitta en kvart och bara vänta på det bästa vad Eller så alla ni som har Playstation Plus kan väl ladda ner skiten Och så lägger ni till oss och så kanske vi faktiskt kan dra ihop En hel match för att jag däremot tycker att det här känns... Alltså, jag tycker det här låter skitroligt. Och har alltid tyckt ända sedan jag hörde om det första gången. Dock så fattar jag precis vad du säger, att Det är värdelöst när vi är två. För då mm. är det precis som du säger. Jason ser dig, alltså i stort sett från hela kartan. När man är själv. Däremot kan jag tänka mig när man är typ 15 stycken. Mm. När, det, när hela kartan lyser vitt för Jason. Då blir det ju mycket svårare att faktiskt hitta. Det är klart du kan ta en punkt i taget. Men alla de här punkterna kommer ju röra sig. Och alla kommer försöka hjälpas åt med att dessutom både plocka ner Jason själv. För det är en helt annan sak som Jason har vetat. Okej okay, shit, nu är det vitt runt mig. Hela mm. mig. Hjälps de åt så kommer jag att dö. Mm. Så att ju fler, det är, ju fler som är med ju bättre är det. Dock är det väldigt svårt att bilda sig en riktig uppfattning när man bara är två. Så är det. Ja, nej, det som jag har problemet med just den 13, där, som jag ser det, det är just att äh, kan, alltså, han är för oped det kan vara som du säger. Jag mm. vet inte hur många man kan vara i en match, det har jag inte kollat upp. Men alla som matcher som jag har sett, när det är så 5-6 pers, uh -huh. Jason är ju väldigt op också, det är typ ingen som klarar sig... Så pass om det inte är några duktiga counselors Eller snarare sagt Det är en dålig Jason ja. Kan man spela Jason då kommer du vinna varje match Det, det är den känslan jag har fått av det Men mm. jag skulle också vilja Testa det här när man är fler Men som det är just nu online Så kommer det absolut inte gå Nej, nej men det, det nej, absolut det håller jag med om så alltså det ska ju inte behöva ta mer än två minuter. Men jag fattar ju också. Alltså det har ju varit en hel del blåsväder runt spelet. Det har varit massa så... Det är klart det inte sitter en jävla massa människor och eh, kampar för att få spela. Eh, för dessutom så... Med det blåsvädret så innebar det väl att de inte får uppdatera någonting. De får inte lägga till någonting i spelet. Ingenting sånt. Så att det är ju inte ett spel man kommer att kunna se massa ny DLC eller någonting sånt Nej. till. Eh, däremot så kan jag se... Att det här är sjukt roligt om sig att vi är kanske fem, sex, ända upp till tio mm. pers kompisar. Som kanske till och med har, kanske inte sitter i samma rum men åtminstone sitter och chattar samtidigt. Eller åtminstone har hörlurar på oss eller någonting så vi kan snacka med varann. Då kan jag lätt se det här var riktigt kul. Mm. Just bara paniken hos alla när musiken kommer, när, när Jason kommer nära... Alltså hur alla kommer att säga, oh shit, hur ska jag göra för att vara tyst? Hur ska jag hålla mig undan? Eller hur ska vi plocka ut honom? Det, det, det är liksom bäddat för galenskap egentligen, mm. hela spelet. Men då gäller det ju att man är många. För det går inte på två. Jag skulle till och med säga att det går inte på fyra ens. Man måste vara mer än så. Speciellt om man är utspridd då. Alltså, säg att man är på kart. För precis som du säger, Jason ser dig. Alltså, du, det spelar ingen roll vad du gör. Jag trodde verkligen inte det. För första matchen vi körde tillsammans, då var, var det du som var Jason. No. Och jag tänkte så här: Ja, ah, men hur jävla. Kartan känns ju skitstor, tänkte jag. Han kommer ju aldrig att hitta mig. Och vad tog det? 15 sekunder så var du och sprang i mina hälar. Och jag tänkte så här: Ja, ah, men skitsmart. Jag springer in i det här huset och gör mig under sängen. Och jag tänkte så perfekt får, så fort man gömmer sig får man dessutom den jävla knapp som säger så här, "Ja, håll andan." Så jag höll andan. Precis långt tills att du gick in i huset. Jag höll andan hela vägen medan du stampade rakt fram till sängen och körde yxan i mitt huvud. Mm. Det, det var liksom så här, "What? Vad hände?" In ja, du in och... såg ju det till mig. Ja, men det var ju det som var för mig. Jag hörde exakt i mina hörlurar. För jag hörde dig som att, inte som att du andades, utan du bara, oh my god, oh my god. Ja. Liksom som att du faktiskt sa det ungefär. Och du bara, jag höll andan, jag bara, men jag hörde exakt först du, var det är faktiskt <laughs> inget tvekan. Så det där fattar jag inte heller, bara, det där var, var inte som, så som du sa att det var. Nej, nej, nej, verkligen. Och sen när jag fick spela Jason med så insåg jag ju precis som du sa. Så fort jag startade så såg jag i stort sett var du var någonstans, mm. alltså 300 meter bort. Då var det jag så här, jävla svårt att ta mig dit. Mm. Det, det är ju svårt Och så tror jag det tog och, ja, vi hade i och för sig dock en liten fight För jag testade en massa jävla Krafter Jason hade också Såklart eh, Men det tog ju inte många sekunder Innan du var död Nej, och jag hittade ett vapen Jag bara, ah, men perfekt Nu kan jag börja stå och slå på dig Nej, det märktes ju ingenting Att jag faktiskt stod och slog på <laughs> dig så man bara, ah, ja. Men jag tror den där gränsen det är nog 5-6 då kan det nog börja bli kul för då kanske du har chansen att faktiskt hinna gömma det att Jason inte har stenkoll på dig Exakt, jag, jag tänker också lite så här att det blir en annan sak om, om man är, alltså säg att man är fyra pers i samma hus och gömmer sig mm. Då kan jag tänka mig att det inte alls är riktigt lika lätt att pinpointa vart någonstans jag är Nej, så kan det vara. Är, eller vart någon är. Utan då kanske du måste faktiskt gå och leta lite grann. Och då kanske man har möjligheten att sticka ut därifrån när du har passerat. Eller vad som helst till exempel. Så mm. att, äh, ju fler, ju bättre. Ja, precis. Nej, men det är bara synd att det inte finns tillräckligt många online. Det är ju där. För det, ja, men det är väl att man kommer så pass långt efter den här hypen har varit. Eller så är det bara att... Jag vet inte hur mycket den har sålt, sålt i Sverige. Jag vet att den har haft okej okay i USA. Liksom att det kunnat... Men här är det verkligen ingenting och nej. att vi inte då att det inte är några i världen som vi inte hittar någon online det låter så här helt sjukt. Ja, <laughs> Sen hur deras server funkar. Det måste vara några Europaserver eller någonting sånt. Alltså ja. det är uppdelat på något vis. Det måste vara att det inte finns några fler här som spelar det. Ja, men alltså det är gratis så jag tycker det bara jättekonstigt. Men det är synd. Men för er som alltså helt ärligt för jag vill spela det här med en full match. Så att ni som har Playstation Plus, snälla ladda ner det och gör vad som helst. Skriv till oss eller adda oss på net Playstation Network eller vad som helst. Så kanske vi kan försöka dra ihop någon dag när vi kan spela det. För det, jag skulle tycka det var roligt att åtminstone att få testa det. Det är trots allt gratis så att jag vill fan prova en riktig match. Mm. Absolut. Men däremot har du spelat en jäkla massa Call of Duty. Ja visst. Vad tycker du då? Du, vill, du sa att du ville nämna lite Hur känslan nu när du har fått spela lite mer Jag har ju spelat att... jävla massa mer Än vad jag har gjort <laughs> den här veckan Så kan man säga hur det går för det? Alltså det är så här, jag har ju inte jag har ju spelat väldigt få Sådana här spel tidigare Och dessutom de få jag har spelat Har jag ju bara lagt ner Alltså lagt ifrån mig i stort sett direkt För att jag är så jävla dålig Alltså jag blir överkörd direkt Folk liksom Jag hinner inte spana för folk har ihjäl mig igen det här kan ha att göra med att jag är med direkt från start den här gången Alltså att jag faktiskt är med första veckan åtminstone Och spelar och försöker ändå hänga med och, och så Försöker lära mig kartor och fatta olika vapen och allting sånt Olika attachments och sånt med Men jag måste säga att jag tycker att det här Black Ops 4 är riktigt bra Jag är super super nöjd Och någonting jag är extra nöjd med är faktiskt matchmakingen Alltså de människorna jag får möta Tycker jag är på Vi är på samma nivå Nog för att jag Kanske ibland blir lite irriterad För att jag blir dödad tre fyra gånger i rad Men det är fortfarande så att När matchen är slut så, lig så ligger man oftast På ett, eller jag gör ska jag säga Jag ligger kring 1-0-strecket i, I döda Överleva-ratiot Eller vad fasiken det är mm. Och det tycker jag är balanserat. För då innebär det att jag får plocka en, de plockar mig. Då innebär det ändå att vi, vi, det liksom är de flesta är på samma nivå. Visst ibland händer det att det dyker upp någon jävel som har alltså som bara äger totalt. Men den brukar oftast försvinna till match 2 eller sådär, känns det som. För att den kanske inte tycker att det är roligt heller för den delen. Men jag tycker matchmaking är någonting de ska ha en eloge för. Enligt mig jag vet inte om ni andra upplevde det på något annat sätt. och får ni gärna säga till och berätta vad det är gör som är galet för att få så bra matcher. Jag tycker matchmaking är bra också fast på ett annat sätt. Mm. För jag tycker att den inte är så jämn. Alltså jämnt att det finns ju de som är hur många levlar högre än mig som helst. Ja. Men det finns också de som är sämre. Så det är just den här blandningen att alla är med. Och det gör ingenting eftersom lagen blir balanserade. Exakt. Har du en topp då har jag en topp, och så du det, och så hamnar vi någonstans i mitten, och så är det några ännu sämre. Så precis som du säger, det finns de här som är ruggigt ruggigt bra. Men det betyder att vi har någon i vårt lag som också är ruggigt, ruggigt bra. Så de kommer ju fightas mycket mot varandra och sånt där. Och det finns så. Man, har, man kommer väl många gånger. Men du kommer också lyckas döda många. Just för att det är så pass nivå att de jäm, matchmakingen är. Jämn, åt mm. alla håll Det finns de som är bättre, sämre Så att du har alltid ett motstånd Men du har även chansen att döda några Och det tycker jag också, jag håller med Matchmicken, ska de ha en i för det tycker jag de har gjort riktigt bra Ja, absolut, det är super, super bra. Eh, dessutom skulle jag säga För den som är irriterad För att den blir överkörd Prova att testa runt och Alltså, prova, byt eh, Perks, prova, byt För att det funkar inte alltid jämt för mig heller, skulle jag säga. Ibland kanske det går riktigt jävla skit dåligt, skulle jag säga. Men då är det oftast för att jag kanske har bytt perks, eller mot, alltså bytt vapen, eller vad som helst, gentemot vad jag är van vid nu. Utan nu har jag hittat de jag gillar och som funkar för mig, och då går det bra. Men det är absolut inte de som är från början, skulle jag säga. Så att ett tips är verkligen att se till att få så att ni kan byta och ändra lite grann. Och faktiskt testa runt och se vad som funkar bäst för just er. För att det känns verkligen som alla de här spelen är ju verkligen där du måste ju hitta ditt vapen. Du måste ju hitta det du är bekväm med. Plus att du måste hitta de perksen som du är bekväm med, som du funkar. Det spelar ingen roll vad någon annan säger att okej okay, det här är det bästa vapnet. Eller det här är det bästa perken du någonsin kommer att använda. De kan absolut ha rätt. Men jag gissar på att det kommer, det kommer att finnas en perk eller ett annat vapen som passar dig bättre. För jag mm. tycker verkligen att vapnen är så pass utspridda också. Att de är bra på olika saker. Och då beror det på hur du spelar. Mm. Jo, precis. Så ju högre blir det är, desto mer kan du låsa upp och allt sånt där. Och du levlar upp vapnen och så du. Du får ju alltid nya chanser att kunna ändra dig När det väl går jättedåligt Exakt. Och just välj en annan klass Välj ett annat vapen, välj en annan perk det, det behöver inte ta tvärstopp Utan våga lek i så fall Precis som du säger Ja verkligen för, för det gör skillnad jag, jag tycker jag märker skillnad på i stort sett Alla saker jag byter Så fort jag byter vapen så kan jag verkligen känna att Okej okay, shit den här är sämre Eller wow jävlar vad mycket bättre Just det här vapnet är mm. För min spelstil så jag skulle aldrig rekommendera någon annan att spela med samma grejer som mig. Eh, just för att jag är inte bra, för det första. Men jag tror inte att det skulle passa perfekt på någon, lika bra på någon annan som det gör på mig. Mm. Nej, så är det. Och sen, vi har ju tassat lite mer blackout också. Det blir lite roligare ju med vi spelar och just att vi spelar tillsammans. Ja. Men eh, det är ju bara en av oss som är level två där, så det är... <laughs> oh, det är, mm. I mean, jag, jag kan inte göra annat än att hålla med om även Blackout-delen också mm. eh, den är, Jag tycker den är skitrolig för den är precis, Det är verkligen det jag har sagt tidigare Det jag har letat efter lite grann Just för det är samma feeling som PUBG och Inte Fortnite, men det är samma feeling som PUBG eh, Men det är på konsol Där jag föredrar att spela mina spel och det blir skitroligt nu när jag har någon att spela med, när vi faktiskt kan vara två och vi kan hålla koll åt varandra vi kan göra, nu har det inte gått så jävla bra för oss, men jag tror det har mer att göra med någon som sitter bakom spakarna än spelet i sig mm. Och det här är enda gången jag kan eh, hålla med om att camping kan vara godkänt. Det kan vara okej okay att få kampa i det här spelet. <laughs> för i vanliga fall är det värsta som finns. Men här är det för att ta fan bara sitta och vänta ut tiden ibland. <laughs> ja, Jo men verkligen. Det är, ju en, det är ju en taktik i sig det också skulle jag vilja säga. Det är det jag tycker är så roligt med det här spelläget. Att du kan ju vara alltifrån att vara superaggressiv till att ha en jävla tur när du landar. Och landa i den här jävla cirkeln. Och då bara sitta där och vänta tills alla andra har ihjäl varandra i stort sett. Mm. Det kanske inte är det roligaste, men det är fortfarande en taktik till att, att vinna, om man säger då. Dock ska det vara bra att veta om att du får väl i stort sett inga poäng och inga XP överhuvudtaget genom att kampa. Du måste döda för att få XP, det har vi märkt ja. att... Vi har suttit i kampen och bara, men nu ska man bara titta fram, dung du dör, aha, noll XP. Så vi har suttit här i så här kvart 20 minuter utan att få någonting. Så jag vi är max level 2 för att vi har spelat lite, några matcher. Men det har inte gått så jättebra för oss, så det är så här, eh, okay. du, får, du får någon poäng eller någon XP, men jag vet inte om det hade att göra med, för nu sista matchen du och jag spelade, Nico, mm. då hade du i ihjäl någon, men inte jag. Jag bara skadade en jävla massa människor. Jag lyckades aldrig få liksom sista skott. Jag lyckades aldrig ha jävla. någon, ska jag säga. Nej. Helt ärligt. Eh, och plus att det var dubbel XP hela helgen. Eller fortfarande är, medan vi spelar in det här. Men du gick upp till level 2. Jag gjorde inte. Men jag fick experience poäng. Så att jag, ja, jag kom upp att en att liten, skadar. liten bit. Ja, jag tror att det var för att jag skadade ja. någon. Så det kan vara värt att tänka på just det. Att försöker ni levla i det spelet- då lär ni vara aggressiva för att annars kommer ni, Jag vet inte vad man får om man vinner För att det har jag aldrig lyckats med Och jag är inte helt säker på att jag kommer att lyckas med det Nej. Men det, För att få experience så måste man ge sig efter folk Ja det är så Och vill man bara irritera Hitta, vad var det jag hittade Jag hittade en radiostyrd bil och började Fyra pers jaga mig <laughs> <laughs> då då kunde man dumma sig det, det är tyvärr synd att vi inte har på klipp Skulle jag säga för jag, spek jag hade blivit i ihjälskjuten Och jag spektatar bara dig Och allt jag ser är en biljävel hoppa omkring Mitt ute på en typ Alltså mitt ute på en gård Och fyra pers som står och försöker skjuta ihjäl Den här jävla bilen Alltså verkligen fyra stycken står i ett varsitt hörn Av den här lilla plan du åker på Och försöker skjuta den och lyckas inte Det, det är faktiskt ett det roligare sett på länge Mm. Jag lyckades ta en av dem senare, men sen kom tre till. Och, bara, och Då var det kört som man bara. Ja, så kan det gå. ja men det var det är fortfarande kul, så jag rekommenderar starkt. Har ni inte skaffat Blackout 4 än, gör det. Vi har skitkul kul med det, i alla fall. Black Ops 4 och blackout-läget. Det var ju det jag menade. Jag ah, inte okay. på vad jag säger utan vad jag menar. Ja, ah, precis. Perfekt, perfekt. Hoppa in i nödsnack. Let's do it! Yeah! Innan vi hoppar in i allt det roliga så inte säga förhoppningsvis, jag kan inte lova någonting men jag hoppas, vi tog upp lite förra veckan just att vi ville ha feedback och lite sånt där och att våra videos vet vi har inte varit de snyggaste. Jag tror jag kan ha fixat det, jag tänker inte lova någonting men jag kan ha fixat så att våra videos kommer att se mycket bättre utifrån det grafiska. För som sagt, Youtube tror jag satt två timmar och kollade inställnings, in, liksom, hur jag ska fixa inställningarna. Sen satt jag ungefär en halvtimme med en polare i Juntela. Och till slut satt vi att ja, men det här är nog de inställningar jag behöver. Och vilket program jag ska använda. Så förhoppningsvis i framtiden kommer alla våra videor se sjukt mycket snyggare ut än vad de har gjort hittills. Och, så jag kan inte lova någonting förrän vi faktiskt har börjat spela in. För vi har fortfarande några bulkat upp några videor som kommer. Men ha koll på vår YouTube-sida För det kommer bli mycket, mycket bättre i framtiden Det kan vi nästan Ja, in, inte spelandet alltså Utom grafiken Nej, Nej snacket kommer lika förjäkligt Vårat gameplay kommer vara helt förkast Men vi kommer att snygga, i alla fall <laughs> Allt är någonting eh, Lite nörsnack då När vi ändå pratar nu som Call of Duty kan Vi kan väl fortsätta där Ja, oh, let's do det. Eh, den här texten är av IGN Och skriven av Adam Bankurst. Nytt Call of Duty Black Ops 4 DLC-pack ger pengar till arbetslösa veteraner. Call of Duty Black Ops 4 nyaste DLC-paket Call of Duty Endowment Salute-pack ger 100% av intäkterna till att placera amerikanska och brittiska veteraner i meningsfulla jobb via Call of Duty Endowment. Activision Blizzard känner, gav detaljer om detta nya in game paketet som är tillkännagivet Tillgängligt nu och innehåller en in-game tag, klistermärke, gest, calling card och emblem. Call of Duty Endowment, Salute Pack är tillgängligt på Playstation 4, Xbox One och PC och säljs för 499. Och som tidigare nämnt kommer 100% av intäkten att hjälpa till att hjälpa veteranerna. Säkra kvalitetskarriären när de lämnar militärtjänsten. Genom att köpa i spelet som Salute Pack har spelat. Spelare bidraget miljontals mot vår uppdrag att hjälpa veteranövergångar från militärt till civilt liv och hjälpa veteraner att hitta meningsfull sysselsättning, säger Dan Goldberg, verkställande direktör för Call of Duty Endowment. Vi är stolta och tacksamma att samarbeta med Trejar på det här nya paketet tillsammans med den förväntade utgåvan av Call of Duty Black Ops 4. Call of Duty Endowment är en ideell organisation, non-profit, som startades 2009 av Activision Blizzard vd Bobby Kotick och har hjälpt över 50 000 veteraner. Ett nytt mål har nyligen fastställts för stiftelsen för att säkerställa karriärpassering på 100 000 veteraner till år 2000, 2024. En liknande förpackning släpptes för Call of Duty Black Ops 3 och tack och lov så är det gästerna som är ett grundval för serien nu. Och det här är ju grymt gjort av dem. Och för mig är det verkligen, för det finns en eh, musikvideo, jag har ingenting med så här armén eller någonting att göra men det finns en musikvideo som jag för, eh, kom 2014 av ett av mina favoritband, från five, five Finger Death Punch som heter Wrong Side of Heaven, heter låten och musikvideon. Och då tar de just upp det här problemet och jag blev väldigt liksom tagen av det budskapet de visade där. För det är så här, ja men, musikvideo, det är krig. Och de tar upp alla de här eh, faktan som då var 2014. Och hur många faktiska veteraner som USA och sånt har så många soldater. Som hamnar i problem. Eh, och jag skrev ner, jag kollade igenom musikvideon lite snabbt innan vi börjar. 2014 så var 300 000 hemlösa veteraner. Veteraner sov ute på gatan Och antalet ökar Över 1,4 miljoner Veteraner var i riskzonen För att bli hemlösa Bara i USA och det var 2014 Så det här är Jätteviktigt att den här Organisationen finns och faktiskt gör det här Och just att 100% av intäkterna Går till där. Så jag kommer definitivt köpa det här paketet eh, Vad tycker du om det här tilltagandet. jag visste inte om att det fanns till Black Ops 3 Men det är kanon att det kommer Även till Black Ops 4 Ja ah, det låter ju bara genialiskt all, all hjälp som kan gå till dem som behöver det Är jätte jätte det, mm. det, det är klart Alltså Stor eloge till de som har startat det Och när de startade Vågar jag inte säga Det låter inte som att det är nytt nu men 2009. Eh, ja. 2009 Ja, 2009. Åh oh, jävlar, då har de hållit på länge med dessutom Eh Nej men det är superbra och ju fler, ju fler de kan sätta med tak över huvudet ju bättre. Mm. Det, är, det är så mycket hemskheter som kan hända med en när man kommer tillbaks hem från krig och allting sånt. Alltså bara som så enkla saker som PTSD eller vad det heter, post-traumatic stress syndrom. Tror jag det heter i alla fall? Det är Skitsamma. Där, ja. det, det är så mycket saker som, som, som någon som inte har varit där, alltså jag, eh, inte har en aning om. Eh, som gör bara en vanlig vardag till ett rent helvete. Så att det är klart att de, de ska ha alla pengar de kan för att försöka återaklimatisera dem i samhället igen. Så klart. Så att eh, det, jag visste inte om det här. Så att, eh, jag kommer nog göra precis som dig och gå in och eh, stötta det också. Mm. Och liksom det här har egentligen det påverkar ju inte oss här i Sverige någonting eller så där Men jag tycker. Alla borde kunna som har det här gå in och köpa det och just stötta för det är så pass många människor där ute som kommer behöva det här. Hjälpen de kan få. Och jag rekommenderar Colleen Five Finger Death Punch's Wrong Side of Heaven musikvideon för den är jätte liksom stark med den så här på ett hemsätt. Hur liksom, militärer i USA blir behandlade. För de får ingen hjälp nästan när de kommer hem. Så att, som det verkar i reger USAs regering gör inte ett skit. Så det är upp till små organisationer att faktiskt hjälpa. Och det här är ett sätt som alla vi kan hjälpa till dem. Så det tycker jag är kanon. Det var därför jag ville ta upp det. Stöttar inte krig överhuvudtaget på något sätt. Men de är fortfarande människor som kommer hem. Det är klart de ska, det, det är klart de ska få någonting för det. Alltså det är klart, de ska hjälpa, det är klart man ska försöka hjälpa dem att, att komma tillbaka i samhället. Det är ju inte riktigt... Det enda felet de har gjort är att gå ut i krig. Mm. Det är så, trust the flag som de säger, sen får man ingen hjälp, det är, det är hemskt. Eh, nästa jag har, är vi tog ju upp det till Black Ops 4, just hur deras eh, hårddiskutrymme man behövde för deras nedladdning. Mm. Och nu har vi fått samma sak för Red Dead Redemption 2 som kommer. Ja, oh, nice. Och det här är skrivet av just IGN och Jordan Sirani. Red Dead Redemption 2-filstorlekar avslöjas för Xbox One och PS4. Genom sin supportsida har Rockstar officiellt bekräftat respektive filstorlek för Red Dead Redemption 2 på Xbox One och PlayStation 4. Både fysiska och digitala versionen på Xbox One väger in på 107 GB. På PlayStation 4 krävs 99 GB för den fysiska, medan den digitala kräver ytterligare 50 GB för installationsprocessen. Vilket ger sitt utrymme Hela 149 gigabyte Och Red Dead Redemption 2 kommer att släppa sig 26 oktober för Xbox One och PS4 Och jag hörde någonting Jag läste, det var väl inte riktigt Fastställt om det skulle vara Men köper man den fysiska Så skulle det väldigt duellt Komma på två skivor Och två skivor i dagens Det finns ju typ inte <laughs> Med skivor och sånt Så det här är ett stort spel Jävla stort spel. Jag hörde samma nyhet jag också, men det tror jag, det jag läste gällde nog i stort sett bara Xboxet tror jag dock. Mm. Men att det skulle komma på två skivor och det är ju sanslöst, det är ju galet. Jo, och jag vet ju inte om det är för att det är online för sig och spelar för sig eller om det är blandat, det har jag ingen aning om. Men jag ska få det på Xbox One beställt, så 107 gigabyte, Ja Men då på Xboxen måste du ha mycket plats på hårddisken? Ja, ganska. Där kan du väl inte ha någonting bra att spela, eller? Jo. Nu, nu kan jag ju ta bort Away Way Out, för det är ju vi klarar med, som ni kan kolla på Ja, det är sant, det är YouTube. sant. <laughs> hur långt så, har vi kommit? Vi har ju spelat klart det. Ja, DVD men no shit, Sherlock. Jag tänkte, hur många har vi släppt av det? Nio stycken. Tid. Totalt... Eh, bra, jag har inte redigerat allt. Jag tror det är. Ah. Fyra videos kvar tror jag. Okej, ah, okej. Okay, okay. Ooh, då är det spännande. Utan att spoila någonting för dig så kan jag säga att det är eh, byggprojekt om du förstår vad jag menar. Ja, ah, då vet jag vart vi är. <laughs> bra. Mm, mm, mm. Eh, så, så jag behöver ju Red Dead Redemption 2 och nästa co-op-spel vi ska spela in. Mm. Eh. Hur stor hårddisk har du på Xboxet? Bra fråga. Ingen aning faktiskt. Okej, då frågar jag. Jag hade jäkla massa plats senast. Jag kollade och jag har bra mycket spel där som jag kan ta bort. Så det och sig alltid. Men då måste jag ju nästan så här... Det... Nej, det var bara uppdateringsfilen på PS4 som började dubbleras va? Äh... När den skulle, in... skulle uppdateras så behövde man ha dubbelt så mycket space som helheten. Eller vad var det? Du tänker för Black Ops eller? Ja, ja. Ja. Eh, precis. Eh, för fysiska. Mm, mm. Eh, här är det att det ska finnas 50. Det, var, det är typ samma här tror jag. Att det ska vara ligga 50 som bara ska vara. Det kommer ja. inte användas men den tydligen behöver spelet det för att den ska börja installera och uppdatera och allt sånt där. Ja, sen tar den väl bort det. Det är väl platsen för installationsfilerna och så mm. raderas de efteråt, sen skulle jag tro. Precis, och det är ju bara det man behöver i början. Men så nu vet ni vad det är. Ni behöver på er en hårdisk, helt enkelt. Det är ju bara mer och mer aktuellt att gå och köpa en hårdisk till. Om jag inte måste uppdatera snart till PS5. Yeah. Eller vad de nu tänker kalla det för. Ja, köp ett Xbox One också så kan vi spela Red Dead Redemption 2 online tillsammans. Eh, nope. Men du, du är inte sugen på Red Dead eller? Eh, faktiskt inte. Men det är nog What? för att jag inte ble jag blev... Jag har ju aldrig biten av Red Dead Redemption 1 ens. nej. Plus att jag det känns ja, men det känns ju som GTA i Vilda Västen. Och jag är faktiskt inte så jävla biten av GTA heller. Du snackar ju alltid om San Andreas och alla de Ja, där. men jag har alltså, jag, jag stor kärlek till dem. Y City är typ det bästa spelet. Alltså Det är det spelet jag har absolut mest minnen av tror jag någonsin. Men det är ju för att det är ett sånt spel som jag går in och spelar när jag inte har någonting annat att göra. Jag går bara runt och gör en massa dumheter. Bara skit. Ingen story. Ingenting. Jag skulle lika bra kunna få en öppen stad bara Och låta mig göra precis vad som helst Därav att Är jag inte taggad på ett spel nu alltså, Eller på det här spelet på en gång För att jag, jag är inte intresserad av liksom Hela storyn och, och som de har Att lägga fram För det är ett spel som kommer ta mig 150 timmar Att spela igenom eller något mm. För mig så är det här med lockande första Red Dead mm. För det här känns som mitt nästa Skyrim om man säger så Ah. Att det finns en story där mm. Men jag behöver inte den Om jag inte vill Nej. Utan jag kan gå och göra så mycket annat I första redet Då kändes inte världen tillräckligt lockande För mig uh, Uppdragen tyckte inte jag var speciellt roliga Där jag spelade och sånt där uh, Karaktärerna var okej okay, Men det var inte något som verkligen höll mig fast det känns ju som att det är så många karaktärer och så mycket i världen som man kan göra bara här, jag sätter mig på hästen och drar käppröt och tälskot så kan jag göra det. Och det är ju det som är lockande. Det här kan ju vara mitt nästa Skyrim där nej, jag tar, idag vill jag göra uppdrag, ja, men då gör jag det. Vill jag inte det ja, men då finns det så mycket annat för mig att göra. Och det är ju det jag ser fram emot och det är därför jag skaffar det på Xbox eftersom där har jag inte riktigt mycket spel så här kan jag den det här kan jag bara ha liggandes där till När jag vill hoppa in och köra Bara köra flera timmar Och bara försvinna in i världen mm, mm. För storyn Jag vet inte om storyn kommer vara speciellt bra Men världen kommer nu och det som verkar Det kommer ju vara helt fantastiskt som det ser ut ja Men det är klart det kommer att vara bra Alltså jag menar Vad fan vad har de inte Att och titta bakåt på Det är klart det kommer att vara bra värde Det är klart det kommer att finnas jättemycket att göra Men det är ju just det jag är rädd för Att det finns för mycket Jag kommer att tappa bort mig så jävla fort jag kommer inte ha aning om vad main storyn är för någonting. Och så kommer jag ändå springa runt och hjälpa folk få ner sina jävla katter. Eller vad fan, få ut präriehundar från landet. Eller vad fan som helst. Massa sådana dum, dum grejer bara. Du och så kommer jag glömma leva. bort själva huvudstoryn. Du får ju välja vem som ska leva och vem som ska dö. Det är ju jättemäktigt. Fast det har oh, man ju fått gjort i alla deras spel. Ja, men här är det ju, Jag hörde någon som pratade om ett uppdrag de hade testat. Så var det någon som typ hängde över en kant vid ett stup. Ja. Då kunde ju du inte dra upp snubben eller putta ner honom. Det är jättetufft. Jag skulle ju lätt putta ner honom. <laughs> Vi alla visste vad du skulle göra i det läget. Vad gjorde ni då? Vi puttade ner honom. Ja, men det är jättekul. Ja. Sen vill jag faktiskt säga också att jag sitter faktiskt och väntar på Spider-Man som kommer den här helgen också. Det är han har spelat igenom. Ja, ah, men DLC, sluta vara så men dryg DLC, DLC spelar man inte Man har gått vidare med sitt liv, det finns för mycket spel Alltså jag har aldrig spelat DLC tidigare Jag vet, du har varit in och spelat DLC På Horizon Zero Dawn Och du har gjort massa sådana där prylar Jag har aldrig ens funderat på att ladda ner ett DLC Funch Spiderman här, här ska jag vara med på de DLC'erna som kommer Jag ska spela dem Jag kan så... inte garantera att jag kommer spela igenom alla Men jag ska ha dem och jag ska påbörja dem alla det kommer ju flera trophies också. Blir det fortsätta så att du behåller 100%? Ja, eh, okej, okay. efter den informationen så ja, jag ska spela igenom. Jag ska spela igenom alla med 100. Jag ska ha 100. Du ska aha. Jag ska okay. ha 100 i Spider-Man. Så bra tycker jag att det är. Jag ska ha 100. Ja. När vi snackar sen om årets spel så kan du väl säga om du har 100% fortfarande eller inte. Absolut Så kan jag, om du inte har det så kommer ju det Ge negativt på min variant Av Spiderman i framtiden <laughs> Du Bara därför ska jag fan se till att ha det I året, <laughs> slutet av året Ja men då så Old Man Hawkeye, vad har du? Ooh. Eh, Ja eh, Jag vet vi pratade om det här i En annan podd höll jag på att säga Men eh, för länge sedan eh, Då vi läste Old Man Logan Alboncomics om ni vi kolla in den gamla goingen. Exakt. Eh, där, eh, alltså, För er som inte har läst den, gå tillbaka och läs den för den är helt genialisk. Eh, men för er som inte har läst den eh, så världen har fallit. Eller inte bara världen, alla superhjältar har fallit i stort sett. De har blivit jagade och utplånade de flesta av dem. Eh, och de stora skurkarna i världen har delat upp USA i delar. Och då menar jag inte som delstater idag, utan jag tror att... I Old Man Logan så har de delat upp dem i sex delar, tror jag det är, Där olika skurkar styr varje del, liksom. Eh, den här, Oldman Man Hawkeye, utspelar sig fem år innan Oldman Logan. Men världen är likadan. Den är fortfarande... Styrs fortfarande av skurkar. Jag tror till och med... Jag kommer inte ihåg om det var så i Oldman Logan, men... Här i Hawkeye så tror jag till, tror jag att det är Red Skull som är lite, eh, lite över alla andra. Alltså han styr de skurkarna som styr landet, om man säger. Jag hade att eh, att det hade mig att vara Dr. Doom, men det kanske inte är. Det kanske, ja, eller så har Doom tagit över efter Red Skull under de här fem åren som är. Det kan, det kan jag fan inte svara för. Jag kommer inte heller ihåg riktigt. Men hur som, Red Skull är högst upp Det spelar inte så stor roll i Så långt som jag läst i alla fall Nej. Hur som eh, Ja Clint Barton, Hawkeye Lever fortfarande såklart Men har ju inte så mycket till mål här i livet Kan man säga Eftersom att alla hans bolare är döda det, Han kan inte direkt ge sig ut Efter skurkarna själv För att han är helt ensam Och ja Helt ärligt, hur stor chans skulle han ha? Eh, den stora, det, det stora bekymret med, för honom just, just för tillfället är att han åker väl i stort sett runt som eh, hired gun just nu och eh, säljer security till folk. Alltså, ska du förflytta någonting mellan de här, vi kallar dem för delstater, även fast de är mycket större, men mellan stater eller liksom från en plats till en annan. Såklart, världen har ju gått under. Så att det är, ju, det är ju bandits överallt Det är plundrare, det är allting sånt Så att han ställer upp i Gentemot pengar såklart Att ta dig från en plats till en annan Eller ditt material från en plats till en annan Och det är så här I stort sett komiken börjar Han eh, ska hjälpa Åh, oh, tack för att jag tappade bort det namnet såklart Eh kommer fan inte på det, skitsamma eh, Han ska hjälpa en eh, person Att frakta jag tror, jag tror att man får reda på att det är eh, typ är mutagen. Alltså no, eh, medel för att antingen skapa eller förinta mutanter. Jag är inte helt säker. Det, det är inte, spelar inte jättestor roll till storyn i alla fall. De blir eh, överfallna såklart. Av banditer. Och eh, Hawkeye måste ju såklart stoppa dem på något vis. Medan han gör det så får man se honom missa eller snarare så att det är inte ett clean headshot med hans pil. Han sätter den i axeln på någon istället. Och han blir alldeles förbryllad själv. För att han missade ju uppenbart. Det var inte där han siktade. Du får reda på att han håller på att, gå, eller han håller på att bli blind. Han håller på att tappa synen. Så att det börjar bli lite suddigt. Han ser inte allting klockrent. Och läkaren han går till säger att är det någonting du vill göra? Eller någonting du vill se? Innan det är för sent. Så bör du göra det nu. Och då tillsammans med att han, är, han inte har haft någonting att göra på länge. Han känner inte att livet har en mening. Så nu bestämmer han sig då för att. Okej okay, shit. Nu har jag skjutit det här framför mig alldeles för länge. Nu ska jag fan ha hämnd. Såklart. Så att nu ska han ju då ge sig efter. Jag tror att det är Thunderbolts. Som han har hängt med en del. Och gjort en del en del mindre bra saker med under tiden att eh, The Evil Men tog över världen så slog, de, slog han ihop sig med Thunderbolts för att försöka sänka dem eller försöka försvara sig mot dem mm. men det verkar som att Th Thunderbolts svek honom och alltså ja, sålde ut honom helt enkelt och nu ska han då plocka av dem en efter en och det är det som är själva storyn i, I den här komiken. Det är tolv delar. Och jag har läst första volymen. Som är de första sex numren. Jag tror att det är tre nummer kvar som måste släppas. För att jag ska kunna få den andra och sista volymen. av hela storyn i sig. Men som ni kan misstänka så är det ju inte så enkelt. Som att han ger sig av med en i syn. Och en, en quiver full av pilar. Utom såklart. Så har han ju någon som sniffar upp det här. Att han faktiskt lever. Och då börjar jaga honom. Och har du någon gissning på vem det skulle kunna vara? Jag tänker typ deadshot eller någon. Ja ah, men det är en bra gissning. Bullseye. Det är men bullseye. Ja det, det var en av dem. <laughs> som då såklart har blivit, alltså, blivit gjord till någon jäla sheriff. Över hela <laughs> USA typ så att han, han är ju liksom the big gun mm. om man säger. Åt Red Skull då såklart. Och dessutom så så vet jag minns det, så har väl aldrig Bullseye haft typ så här cybernetiskt förbättrade delar i sin kropp eller? Nej, inte det jag sett eller läst. Nej, här är i alla fall så är halva hans huvud är ju en robot. <laughs> okay. Med värsta superögat som kör tänk typ iRobot, robot. Det är inte iRobot, robot, vad fan? Den kan analysera... Tänk Terminator. Mm. Att den analyserar allt den ser, den berättar allting såhär, typ så här puls, alltså allting sånt. Han kan se om folk ljuger genom att känna av pulsen och hela det kittet. Så att Hawkeye försöker att utföra han vet i och för sig inte, inte att Bullseye är efter honom, men å andra sidan. Eh, men han försöker utföra det och Bullseye ska ju bara plocka ut honom för att han är ju en Hjälte, enligt Bullseye Så är ju Hawkeye en hjälte Och då ska han utrotas Men Det slutar inte där Det är den här biten som kanske Kan göra dig intresserad, Nico okay. För du minns den där Bad guyen jag pratade om tidigare Som han missade Som han mm. träffade i axeln bara Han flyr ju såklart okay. Och Quivern för Hawkeye är ju tom Så han kan ju inte do double tappa honom såklart. Nej. Så han, han lyckas ju fly. Eh, man återkommer, det här är fortfarande typ första numret, så att jag spoilar inte skit mycket skulle jag säga. Eh, han lyckas ta sig iväg, mitt ute i öknen är de ju såklart. I en ravin. Mm. Eh, I den ravinen en par hundra meter bort misstänker jag eftersom att han måste ha flytt, måste jag sprungit därifrån för annars skulle ju Hawkeye bara följt efter honom och fimpat honom. Eh, så hittar han ett litet vattenhål. Och det är klart man, det är det första man vill ha vatten. När man håller på förblöder av en pil. Ner i vattnet klättrar han. Och vattnet börjar tala med honom. Sen, sen kan du få gissa vad det är som händer därefter. Vattnet börjar tala med honom? Ja, eller det han tror är vatten i alla fall. Okej. Okay. Ingen gissning. Ingen alls. Det låter lite för spaceat för att jag ska kunna komma på exakt. Ja, det är lite för spaceat också. För jag anser att han borde ha dött där. Men. om dyker ju upp såklart. Och, plocka, och, och tar, tar då den här gubben eller bad guyen som. Ja, som sin kropp. Men Och så det är letar ju såklart. Eller vadå? Letar ju också såklart efter hämnd. Så att. Eh, och det verkar ju tydligen som att den första han letar efter är ju Hawkeye ja. Så han har ju, han har ju några ganska stora människor efter sig om man säger så Så jag är, det låter jättefånigt när jag har berättat om det nu Men jag är skittaggad, jag vill läsa klart den här Så jag bara längtar tills de sista tre numren har dykt upp Så jag kan köpa hela volymen istället mm. Hur håller den sig jämfört med Old Man Logan då? Är det typ samma stil eller? För tecknarstilen såg ju ganska lika ut i alla fall Har jag för mig Te Tecna stilen är väldigt lika Det är den, absolut uh, Jag skulle väl säga att Eftersom att den har kommit efter Old Man Logan mm. Så är han ju, alltså Håller den ju inte riktigt samma standard Nej. För att Old Man Logan åtminstone för mig Var ju ganska banbrytande på något vis Alltså det var ju någonting man inte hade sett riktigt På det sättet tidigare Här har man ju det att backa tillbaks på Så att den kanske inte är riktigt lika fylld Till bredden med story Och, och liksom på det viset men jag gillar ändå hela, hela sättingen. Mm. Just att det går kanske inte bra för våran stackars hjälte men han tar sig ändå fram mm. på något vis. Det ska bli intressant att se vart, faktiskt, vart någonstans det slutar i den här storylinen för att se liksom vad som faktiskt händer. Man vet ju i och för sig om man har läst Old Man Logan en del om den här historien. Inte jättemycket men man vet lite grann. Men det ska ändå bli intressant att se vart det slutar. Mm. Men jag tänker just, Ollman var ju dark, gritty, men då blandade du in humor tack vare Hawkeye. Ja. Och man fick ju se många karaktärer och sånt där, att de ser så pass annorlunda ut så här i framtiden. Får du mycket sån känsla här också, att du ser massor med olika karaktärer och de ser väldigt olika. Du sa ju Bullseye där, ser ju väldigt annorlunda ut. Ja. Får du den känslan av resten av världen och har de fortfarande humor och det? Ja men det skulle jag säga, absolut Jag tycker verkligen att det de, de har de gjort riktigt bra Du träffar ju på bland annat Du nämnde Deadshot också va? Mm eh, Om inte minnet sviker nu så Du träffar ju på honom också Nej fan Inte Deadshot jag tänkte, Deadshot är jag tänkte DC kommer jag på själv Exakt, ja men den andra Vad fan heter han i Marvel då? Eh, taskmaster menar jag såklart Ja taskmaster ja. Träffar du på Okej okay. Skit intressant tycker jag. Han är med i alltså den kortaste jävla biten. Men den är kul cameo tycker jag. För att han träffar på Bullseye. Och de har en liten konversation fram och tillbaka. Där Taskmaster egentligen bara är budbärare. Okej. Okay. Han kommer för att lämna ett bud från Red Skull till Bullseye. Och Bullseye i stort sett säger så här. Taskmaster det här är ju vad... Så här, borde inte du bara vara hemma och sova? För att du, du är slut, liksom. Som människa. Och testmaster säger det. så Ja, alltså jag kan inte göra... Jag är inte den jag en gång i tiden var. Mina ben är i stort sett... Alltså han har, han har fått... Uh, inte cybernetiskt. Han, uh, han har fått proteser, helt mm. enkelt. Så han kan inte göra det han faktiskt... Det som gör honom till Taskmaster i stort sett. Han kan fortfarande analysera folk. Men jag misstänker att han kan inte utföra det han ser längre. Nej. Och sådana saker gör det superintressant tycker jag Det är kanske inte riktigt lika många sådana I den här som det var i Logan Där du träffade på en jäkla massa olika Och där de hade vridit till det riktigt galet mm. Här verkar det ändå som att de håller sig på ganska normal nivå Och faktiskt bara Alltså, de gör det svårt för människorna istället Ska man säga De gör det inte så rätt supergalet Men du har fortfarande en ganska sköna humorn inblandat i det hela Så jag tycker det är en klockren mix Mm jag är sugen på den här men jag väntar nog tills hela släppt då hoppar jag på och läser allt rakt igenom absolut men, nej, men jag är också sugen och just nu när du nämnde Vendom och grejer, det är riktigt intressant se hur de ah, det visst då de har lite av en beef kan jag säga så att eh, håll ut chic vet inte vad utgivningstakten är eftersom att den kom väl i typ slutet av förra året här för mig började de släppa den så ja, det kan ju vara så att det är en, ett nummer per månad Så det innebär ju att vi faktiskt har Tre månader kvar I stort mm. sett innan vi får allt Ja och så kan det nog vara Så nästa år då får jag ta tag i det helt enkelt Ja men absolut Då ska jag se till att läsa den en gång till Då skulle jag säga Jag ska först läsa den när volym, när volym kommer Och sen går jag nog igenom en, en vända till Så ska vi nog kunna diskutera det där ordentligt mm. nice, nice. Var det det vi hade idag va? Jag tror det då så. Men eh, som sagt, kolla in eh, abonnörsnack om ni vill bara ha oss tv-spel-snacket. Kolla hur vi kör där i framtiden tills vi hittar en bra nivå hur vi ska göra allt. Det är som sagt, idag blir det lite test. Vi kommer fortsätta testa med det är en skön grej. Eh, alla avsnitt sitter på bloggen abitonördes.blog.se. Nu är det via Facebook, facebook.com slash Kolla in oss på YouTube. Flölj, klicka en gilla, klicka en följ. Klicka allting. Följ oss överallt. Uh, Abon Co op håller vi fortfarande. Som sagt, det är en 3-4 kvar där. Så kommer vi fortsätta sen. Blir lite snyggare videos. Och Abon spelar på fredagar. Och på fredag så kan vi köra. Vad är man sugen på? Vad är du sugen på? Jag vet inte. Jag vet inte. Uh, ska vi Ta en... Uh, da, da, da, da. Ja, men vi kör en uh, brawlhalla, tror jag. Vi kör en brawlhalla. Ooh. Det blir lite fighting igen. Lite brawlhalla. Uh, så det kan ni kolla in på fredag, helt enkelt. Men tack för det här avsnittet. Så hörs vi nästa vecka igen. har det gött. Hej då. <tryckling>